Бухає, наче не в себе. І скільки пляшок можна продати не за день, за годину? Це до вечора при нормальних розкладах. Зубдаю кожен із нас так само, як і я, подумав. Але Коля, наче наші думки прочитав. Ви вже не починайте бабки рахувати, халявщики. Попрацювати таки доведеться. бачите? кинув він на повні бутлі, потім на порожні пляшки. Скільки роботи? Тару помити, акуратно напій порозливати по пляшках і головне – запаяти горлечка так, наче вона фабрична. Зараз люди не особливо роздивляються, але не кукурудзеним качаном же її закривати. Самогон нормальний, 40-градусний, Ну, може 45. Чим воно міцніше, чим швидше вставляє, тим людина менше думає про те, що вона п'є і де взяла. Ще ніхто не отруївся в усякому разі на моїй пам'яті, значить, по очах. Бачу, що ви згодні. Тому можете своє барахло там у кімнаті поскладати і лягти поспати на пару годин. Ну, все одно я сьогодні вже на вокзалі світився, тому тепер тільки підвечір піду. Перемийте пляшки і можете покимарити. Довго нас припрошували, ти не треба. Штовхаючись, ми перемили усі порожні пляшки, заодно помили весь колін посуд, потім пройшли у неприбрану кімнату, посеред якої стояв Старий продавлений диван, і якось розмістилися на ньому у трьох. Була в цій квартирі ще одна кімната, коли Деколя нас не пустив. Зачинив за нами двері і чогось замкнув їх ззовні. Дивно, тікати ми не збиралися, навіть навпаки раділи з несподіваного фарту. Не мусить же нас життя постійно мордами у болото мочати йолки-палки? З тим і поснули. Спати справді шалено хотілося. Коли прокинулися старенький будильник, на шафі показував половину пів на п'яту. Захотілося у сортир, та двері й далі були зачинені. Тихий обережно постукав, і господар відчинив відразу. «Думаєте, для чого я вас закрив?» «Так я ж вас уперше бачу», – розвів він руками. І якщо чесно, то я так і не зрозумів суті цього пояснення. Навпаки, здається, ми повинні його боятися чи хоча б стерегтися. І ми мусили барикадувати про всяк випадок двері, коли вже на те пішло. Ми швидко зробили всі свої справи і зайшли на кухню, де на нас чекав Коля з повною сумкою пляшок. Значить, тепер коротенький інструктаж. Він закурив. Для чого, власне, ви мені потрібні? Там усього 20 пляшок. Одна обходиться мені у троячку. Значить, аби заробити, я мушу продавати її хоча б по 6. Я не таксист. Їм легше. Мене відразу спалять. Тому таксисти продають по десятці. І люди, червінці, платять аж бігом. Виходить, чистий прибуток таксиста з пляшки – 4 рублі. Мені лишається 3. У таксиста, ясно, я зайвої копійки не вициганю. Тому мені доведеться платити вам із власної кишені і втрачати півтора рваних на пляшці. Так чи ні? Так, відповіли ми майже хором, не розуміючи, до чого він веде з іншого боку, без помічників, у ситуації, що склалася, я продам наполовину менше пляшок. Виходить, ми з вами тепер заробимо порівну. Логічно? Ага, тепер за всіх відповідав я. Хоча, коли чесно, він цими цифрами і підрахунками остаточно задурив нам, ворогам науки математики, головем. Раз так. Тоді пояснюю ситуацію. Я зі своєю сумкою сідаю в залі чекання. Я там хоч до ранку можу просидіти. З речами я схожий на пасажира-транзитника, таких як я, з такими ж сумками на вокзалі навалом. Ви крутитеся на вулиці і пасете таксистів, яких я вам покажу.